imnul al 10-lea al, 10 al Sfântului Simeon teolog cu prescripția că prin întristare moartea atinge chiar și pe cei mai tari că atunci când moare cineva care nouă ne e drag acest lucru acest eveniment afectează și pe cei mai dumnezeiești dintre, dintre oameni am auzit un lucru străin și plin de spaimă o fire imaterială mai tare decât piatra rezistentă, potrivă cu diamantul care nu se moaie nici de foc, nici de fier, a ajuns ca o ceară umplută parcă de plumb. Acum am crezut, o mică scurgere de apă sparge cu timpul tăria pietrei și într-adevăr nimic din cele din viață nu e neschimbabil. De acum nimeni să nu mai creadă că mă amăgește, Vai celui ce privește lucrurile fugare ale acestei vieți ca pe niște lucruri ce pot fi ținute cu tărie și aduc desfătare, va păți ce am pățit și eu nenorocitul. O noapte m-a separat de un frate prea dulce, tăind lumina cu neputință de tăiat a iubirii.